Capitolul 4. O valizuță neobișnuită Un om fără pălărie, cu pantalon de pânză cenușii, cu sandale de piele puse pe piciorul gol, așa cum poartă călugării, și în cămașa albă, fără guler, ieși, aplecând puțin capul, pe portița ascundă a casei cu numărul 16. Când ajunse pe trotuarul pavat cu dale de piatră albăstrii, se opri și îi zise încet. Azi e vineri. Prin urmare, trebuie să mă duc iar la gară. După ce rosti aceste cuvinte, omul în sandale se uită repede în jur. A pusese impresia că în spatele lui se află un cetățean cu mutra de zinc a unui copoi. Dar strada Malaia-Casatelnaia era absolut pustie. Dimineața de iunie abia se înfiripa. Salcâmii tresăreau lăsând să cadă pe pietrele netede roa lor rece de cositor. Păsărelele ciripeau vesel. La capătul uliței, în vale, de cealaltă parte a acoperișurilor, sclipea turnată parcă marea cu apelei grele. Uitându-se trist în jur și zgriind cu ghearele scândura, niște căței se căzneau să secațere pe lăzile de gunoi. Ora portarilor care fac curățenie trecuse, iar ora lăptăreselor încă nu venise. Era între cinci și șase dimineața, când portarii, după ce s-au săturat să-și vânture măturile țepoase, se retrag prin bârlogurile lor, iar în oraș e lumină, curățenie și liniște, ca la bancă. În asemenea momente îți vine să plângi și să crezi că, într-adevăr, iaurtul este mai binefăcător și mai gustos decât rachiul. Dar iată că, în depărtare, se aude un tunet. Sunt lăptăresele care coboară cu bidoanele lor din trenul local. Acuși se vor repezi în oraș și, pe palierele scărilor de serviciu, vor începe să răsune certurile obișnuite cu gospodinele. Pentru o clipă vor ieși la lumină muncitori cu coșulețe, ca să dispară de îndată pe porțile uzinelor. Din coșurile fabricilor vor sășni trâmbe de fum, iar după asta vor începe să-ți pe noptiere, saltând de furie, milioanele de deșteptătoare. Mai încetișor cele ale firmei Pavel Bure și mai tare cele ale trustului de mecanică de precizie, și să mârâie din somn funcționarii sovietici, rostogolindu-se din paturile lor înalte de fecioară. Ora lăptăreselor se va termina. Va începe ora slujbașilor. Acum însă era încă devreme și funcționarii mai dormeau sub ficușii lor. Omul în sandale străbătu tot orașul fără să întâlnească aproape pe nimeni. Mergea pe subsalcâmnii care la Cernomorsk aveau și unele funcții sociale. De unii atârnau cutii poștale albastre cu emblema departamentului, un plic și un fulger pe ele, iar de alții erau prinze niște albii mici de tablă cu apă pentru câini. Omul în sandale ajunse în gara primorski în momentul în care ieșau de acolo lăptăresele. După ce se lovi zdravă de câteva ori de umerilor de oțel, ajunse la biroul de păstrare a bagajelor și prezentă o chitanță. Magazionerul se uită la chitanță cu o asprime nefirească, obișnuită numai la căi referate și îi trânti repede prezentatorului valiza. Prezentatorul deschise la rândul său un mic portofel de piele, scoase dinăuntru oftând o monedă de zece copii și o puse pe tercheaua făcută din șase șine, vechi și lustruite de atâtea coate, câte s-au frecat de-a lungul vremii pe ele. Ajuns în piața gării, omul în sandale puse valiza pe caldară, o cercetă atent cu privia din toate părțile și i și pipăi închizătoare albă. Era o valiză obișnuită, lucrată grosolan din lemn și îmbrăcată în fibră artificială. În astfel de valizuțe, pasagerii mai tineri țin ciorapi de o ață, sketch, două bluze rusești, o plasă pentru păr, o pereche de chiloți, broșura sarcinile comsomolului lasate și trei ouă tari strivite. În afară de acestea se mai află în mod obligatoriu într-un colț, câteva rufe murdare înfășurate în ziarul economice scaiajizni. Pasagerii mai în vârstă țin în astfel de valize un costum întreg și separat, niște pantaloni dintr-un material în carouri, cunoscut sub numele de a 100-a aniversare a Odesei, bretele, papuci cu limbă, un flacon cu apă de colonie și o pătură albă de vară, cunoscută sub numele de pătură de Marsilia. Trebuie să menționăm că și în cazul acesta... Există într-un colț al valizei ceva învelit în economice scaiajizi, numai că în loc de rufe murdare e o găină fiartă și palidă. Mulțumit de rezultatul sumarului control făcut, omul în sandale luă valiza, se urcă într-un vagon alb de tramvai și plecă până la celălalt capăt al orașului, la gara de est, unde e făcut exact invers, cele făcute cu puțin timp înainte la gara Primorski depuse spre păstrare valiza și luă de la impunătorul magazioner o chitanță. După toate aceste ciudate evoluții, stăpânul valizei părăsi gara tocmai în momentul când pe străzi începură să apară funcționarii cei mai sârguincioși. El se amestecă în rândurile lor dezordonate și îmbrăcămintea lui își pierdu în mulțime pe cetea de originalitate. Omul în sandale era funcționar, iar la Cernomorsk, aproape toți funcționarii se îmbrăcau după o modă, ale cărei canoane nu erau scrise nicăieri, dar erau tradiționale. Cămașă de noapte cu mânecile suflecate cât mai sus deasupra coatelor, pantaloni subțiri, din aceea care se dau la orfelinate, și sandale sau pantofi de pânză. Nimeni nu purta pălărie sau șapcă. Rare ori vedeai câte o caschetă. În schimb, întâlneai adeseori o chică pe cât de neagră pe atât de nepieplănată, și încă și mai adeseori, chelii arse de soare, care luceau capostanii și pe care îți venea o poftă grozavă să scrie ceva cu creionul chimic. Instituția la care lucra omul în sandale se numea Hercules și își avea sediul într-un fost hotel. Ușa turnantă de sticlă, cu bare de alamă, ca pe vapor, îl împinse într-un vestibul mare din marmură roz. În liftul aterizat pe vecie, se afla instalat biroul de informații, unde se și găsea la post o femeie care zâmbea. După ce mai alergă în virtutea inerției câțiva pași, noul venit se opri în fața bătrânului portar care purta un chipiu cu un fulger de aur pe cozoroc și îl întrebă cu un glas tineresc. Ei, ce zici, bătrâne, te pregătești pentru crematoriu?" A, păi, da, tată," răspunse portarul zâmbind bucuros. Pentru columbarul sovietic, de ce nu?" Ba, și însoțit cuvintele și cu un gest dezarmat al brațelor. Pe fața lui blândă se vedea de la o poștă că e dispus să fie înmormântat în flăcări chiar și în momentul acela. La Cernomorsk se vântura ideea de a se construi un crematoriu cu incinta respectivă rezervată pentru urnele cu cenușă, adică și cu un columbar și această inovație, proiectată de subsecția cimitirelor, îi amuza foarte mult, nu se știe de ce, pe cetățeni. Poate fiindcă găseau hază în noile cuvinte, crematoriu și columbar, ori toate pentru că li se părea hazos, însuși gândul că poți arde un om, cum mai arde un butuc de lemn. Faptul e că se legau în tramvai și pe stradă de toți bătrânii și de toate babele strigându-le: Ce te baci, bătrânico? Te grăbești să ajungi mai repede la crematoriu? Sau, lăsați-l pe bătrânel să treacă înainte, i-a așteptat la crematoriu? Dar de mirare era altceva că ideea incinerării plăcuse foarte mult bătrânilor și că nu se supărau deloc de glumele pe tema aceasta. În general, discuțiile despre moarte, care până atunci fusese răsocotite ne la locul lor și necuvincioase, începuseră să fie cotate la cernomorsk tot atât de bine ca anecdotele evreiești și caucaziene și să stârnească interesul unanim. După ce ocoli o fecioară goală de marmură, care se afla la capătul de jos al scării, și ținea în mâna ridicată în sus o făclie electrică, uitându-se supărată la afișul La Hercules încep comprimările, jos conspirația tăcerii și sistemul de acoperire reciprocă, funcționarul urcă la etaj. El lucra la secția financiară și de contabilitate. Până la începerea serviciului mai erau 15 minute, dar Saharkov, Dryfus, Tezoimenitski, Muzicant, Cevajevskaya, Kukushkin. Boris Sohlepski și Lapidus Junior se și aflau la birourile lor. Ei nu se temeau de fel de comprimări și și-o spuneau reciproc mereu, dar în ultimul timp, nu se știe de ce, începuseră să vie la serviciu mai devreme. Profitând de puținele minute libere câte mai aveau, conversau zgomotos. Glasurile buiau în sala uriașă, unde pe vremuri fusese restaurantul hotelului, și unde acum nu mai aminteau de asta decât tavanul cu grinzi de stejar sculptate și pereții pe care se zvârcoleau, zâmbind, devărau groază în tine, diverse menade, naiade și driade. Ai auzit noutatea, Coreico?" îl întrebă Lapidus junior pe noul venit. Serios? N-ai auzit? Zău, o să rămâi uimit." Ce noutate? Bună ziua, tovarăș! rosti Reico. Bună ziua, Ana Vasilievna." Nici prin gând nu-ți trece, spuse cu satisfacție Lapidus Junior. Contabilul Berlaga a ajuns la casa de nebun. Ce vorbești, Berlaga? Dar era cât se poate de normal. Până ieri a fost cât se poate de normal, dar începând de azi a devenit cât se poate de anormal interveni în discuție Boris Ohrepski. Asta e realitatea. Mi-a telefonat cumnatul său. Berlaga are o boală psihică gravă un deranjament al nervului de la călcăi. Mă mir că nu avem încă cu toții deranjat nervul ăsta, făcu sumbru bătrânul cu fixându-și colegii prin ochelarii săi ovali cu ramă de nichel. mai copii, zise Cevajevskaya, omul ăsta nu face decât să te indispună. Totuși mie milă de Berlaga, intră în vorbă și Dreyfus, răsucindu-se pe taburetul lui turnant ca să se întoarcă cu fața la toți ceilalți. Toți tăcură declarându-se prin tăcerea lor de acord cu Dreyfus. Numai Lapidus Junior zâmbi misterios. Începură să discute apoi despre nebuni. Vorbirea de maniaci, povestirea câteva cazuri de nebuni celebri și apoi trecură la intim. Eu, de pildă, spuse Saharcov, am avut un unchi care și închipuia că eu în același timp Avram, Isaac și Iacob. Mamă, mamă, ce scandal făcea! Tot ce mă miră, spuse cu glas metalic bătrânul Cucușkind, ștergându-și încet ochelarii cu poala hainei, tot ce mă miră este că nu ne închipuim și noi toți, că suntem Avram și Isaac. Și pe Iacob unde îl lași? întrebă ironic Saharkov. Da, și Iacob, țipă deodată cucușchind cu glas ascuțit. Și Iacob, și Iacob, că tăim niște vremuri de nu mai știu unde e capul. Uite, când lucram la casa bancară Sikomerski și Tesar nu existau niciun fel de comprimări. La cuvântul comprimări, Lapidus junior se sculă repede, îl luă pe coreico de braț și îl trase lângă o fereastră imensă, pe geamurile căreia erau reprezentați din bucățele multicolore de sticlă, doi cavaleri medievali. Dar lucrul cel mai interesant despre Berlaga nu-l știi încă, își optie Berlaga e zdravă ca un taur. Cum așa? Prin urmare nu e la casa de nebun? Ba da, e acolo. Și Lapidus zâmbi discret. Aici tot merchezul. S-a speriat omul de comprimări și s-a hotărât să stea acolo până se termină balamucul. Înțelegi? S-a prefăcut că e nebun. Desigur că acum urlă, aiurează, râde în hohote al dracului. Pe cuvântul meu că e de invidiat. Dar ce cu el? N-are origine sănătoasă? A avut părinți negustori? Elemente dușmănoase? Da, părinții lui nu prea au fost ce trebuie și apoi fie vorba între noi, chiar și el a avut o farmacie. Cine putea să știe că o să vină Revoluția? Oamenii se aranjau care cum putea. Unul farmacie, altul o fabrică. La urma urmelor nu văd nimic rău în asta. Cine putea să bănuiască? Trebuia să bănuiască, răspunse curăgeală Coreico. Păi tocmai asta zic și eu, o întoarse repede Lapidus. Oameni din ăștia n-au ce căuta într-o instituție sovietică. Și după ce se uită la Coreico cu ochi mari, se îndreptă spre biroul său. Sala se umpluse de funcționari. Fiecare a început să umble prin sertare și să scoată. Unul, o riglă de metal cu sclipire argentica de scrumbie. Altul, un abac. Al treilea, un registru gros, cu rubricile trasate cu linii roz și albastre, și toți, fel de fel de alte rechizite de birou, mici și mari. Tezoimenitski rupse foaia din calendar, începea o zi nouă, și câțiva funcționari se și grăbire să-și înfigă dinții tineri, în viciurile lungi cu pateu de berbec. Coreico se instală și el la biroul său. După ce-și fixă pe masă coatele arse de soare, început să scrie în registrul de conturi curente. Alexandru Ivanovici Coreico, unul dintre cei mai mărunți funcționari de la Hercules, era un bărbat la ultima tinerețe. Avea 38 de ani. Pe fața ei galbenă ca de ceară, se vedeau niște sprâncene gălbui ca spicul de grâu și o pereche de ochi spărăciți. Mustăcioara lui englezească aducea și ea la culoare cu o cereală coaptă. Ar fi părut tânăr de tot la chip, dacă obrajii și gâtul n-ar fi fost prăzdați de zbârcituri din acelea grosolane ca de catană bătrână. La serviciu, Alexandru Ivanovici se purta ca un reangajat în armată. Nu discuta, executa ceea ce îi se cerea, era harnic și cam mărginic. E tare sfios, spunea despre el șeful secției financiare și de contabilitate, Prea umil și parcă din cal afară de devotat. Cum se anunță o subscriere la împrumut? Hop, el cel din tâi își dă leafa pe o lună. Și toată lafa lui e de 46 de ruble. Pare sunt curios să știu cum o scoate la capăt cu banii ăștia. Alexandru Ivanovici avea un talent uimitor. Putea să înmulțească și să împartă într-o clipă, în minte, numere cu câte 3 și 4 cifre. Dar asta nu-i din reputația de om marginit. Ascultă Alexandru Ivanovici. Îl întreba colegul de alături. Cât face 836 înmulțit cu 423? 353.628, răspundea Coreico după câteva clipe. Și colegul nici nu mai controla rezultatul înmulțirii, știind că mărginitul Coreico nu greșește niciodată. Un altul în locul lui ar fi făcut carieră, spuneau și Harkov și Dreyfus și Tezoimenitski și Muzicant și Cevajevskaya și Boris Ohlepski și lapidul Junior, și chiar bătrânul prostonac Kukushkin va până și contabilul Berlaga, care se refugiase la casa de nebun, dar ăsta e un bleg. Toată viața lui o să stea în slujbă cu leafa asta de 46 de ruble. Și desigur că toți colegii lui Alexandrei Ivanovici, ba chiar și șeful secției financiare și de contabilitate, tovarășul Arnikov și nu numai el, dar până și Serna Mihailovna, secretara personală a tovarășului Podhaev, directorul Herculesului, Într-un cuvânt, toți ar fi fost extrem de mirați dacă ar fi aflat că Alexandre Ivanovici Coreico, cel mai potolit dintre funcționarii instituției, se cărase, nu se știe de ce, cu o oră mai înainte, de la o gară la alta, cu o valiză în care se aflau nu pantaloni tip a 100-a aniversare a Odesei, nici vreo găină fiartă și nici cine știe ce sarcini ale consomolului lăsate, ci 10 milioane ruble în valută străină și bancnote sovietice. În 1915, micul burghez Sasha Coreico era un trântor în vârstă de 23 de ani, unul dintre aceia care, pe bună dreptate, sunt numiți liceeni în retragere. Nu terminase liceul real, nu avea nicio ocupație, se învârtea pe bulevarde și mânca la părinți. De serviciu militar îl scăpase un unghi, funcționar la comenduire, și de aceea asculta, fără să tremure carnea pe el, țipetele unui vânzător de ziare, pe jumătate nebun, care repeta, ultimele telegrame, ai noștri înaintează, Bogda Proste, numeroși morți și răniți, Bogda Proste. Pe vremea aceea, Sașa Coreico își închipuia viitorul cam în felul următor. Merge pe stradă și, deodată, lângă un burlan pesărat cu stele de zinc, găsește lipit de zid un portofel vișiniu, care scârție ca oșa. Portofelul e plin de bani, 2500 de ruble. Ei și după asta, cușma pe ureche și să fim noi sănătoși. Se gândea la lucrul acesta atât de des, încât se vedea parcă cum găsește banii. Ba știa cu precizie și unde îi va găsi. Pe strada Poltavskaya Pabeda, la acolțul acela asfaltat, lângă burlanul cu steluțe. Acolo, de desubt, lângă un muc strivit cu piciorul, zace el binefăcătorul de piele, acoperit puțin cu flori uscate de salcâm. Sașa trecea în fiecare zi pe strada Poltavskaya Pabeda, dar spre mirarea lui nu găsea portofelul. Scormonea gunoiul cu bastonașul său de licean și se uita cu o mutră stupidă la plăcuța smălțuită de pe ușa de la intrarea principală. Ime Solovei, inspector fiscal. Și Isașa se ducea neucit acasă, se trântea pe o canapea roșie de pluș și se gândea la bogăție, asurzit de bătăile inimii, bătăi repezi, furioase, parcă și nerăbdătoare. Revoluția din 1917 îl alungă pe Coreico de pe canapeaua de pluș. El își zise atunci că ar putea deveni fericitul moștenitor al unor bogătași pe care nu-i cunoștea. Simțise că în întreaga țară zac acum, aruncate fără nicio supraveghere, grămezi de aur, bijuterii, mobilă superbă, tablouri și covoare, haine de blană și servicii de masă. Trebuie numai să nu pierzi momentul și să pui mâna pe toată această avere cât mai repede. Dar pe atunci era încă tânăr și prost. Se instală într-un apartament mare al cărui proprietar înțelept plecase cu un vapor francez la Constantinopole și început să-și ducă viața la lumina zilei sub ochii tuturor. Timp de o săptămână căută să se încadreze în trenul de viață îmbelșugată a negustorului dispărut. Bea muscatul găsit în bufet, cu scrumbia primită pe cartelă, și vindea la piață tot felul de bibelouri și îi fu foarte mirat când se văzu într-o zi arestat. Ieși din închisoare după cinci luni. Nu renunțase la gândul de a deveni bogat, dar pricepu că lucrul acesta trebuie făcut discret, fără publicitate și treptat. Mai trebuia pentru asta să-și pună și niște veșminte de protecție. Și Alexandre Ivanovici se echipă cu o pereche de cizme înalte, alte, potocalii, o pereche de pantaloni albaștri bufanți fără fund și o tunică lungă de lucrător în sectorul aprovizionării cu alimente. În acele vremuri tulburi, tot ce era făurit de mâna omenească făcea omului un serviciu mai prost decât înainte. Casele nu te apărau de frig, mâncarea nu te sătura, lumina electrică se aprindea numai când se făcea câte o razie mare ca să fie prinși dezertorii și bandiții, apa ajungea numai până la parter, iar tramvaiele nu funcționau deloc. Pe de altă parte, forțele naturii deveniseră mai aprige și mai primejdioase. Iernile erau mai friguroase decât înainte, Vântul mai pătrunzător și o răceală care înainte îl văra pe om în pat pe trei zile, acum, în aceleași trei zile, îl văra în mormânt. Tineri fără ocupație precisă rătăceau în grupuri pe străzi, cântând cu nepăsare cu plete în legătură cu banii ce-și pierduseră valoarea. În bodegă pentru un țap am plătit ieri, ca să scap, 10 milioane în cap. Alexandru Ivanovici constată cu îngrijorare că banii pe care îi aduna prin numeroase subterfugii se transformau în nimic. Tifosul dobora oamenii cu miile. Sasha făcea negustorie cu medicamente furate de la un depozit. Câștigă la tifos 500 de milioane, dar din cauza devalorizării banului, survenită în decurs de o lună, cele 500 de milioane nu mai valorară decât 5 milioane. La zahăr câștigă un miliard, dar inflația a făcut și din banii ăștia praf și pulbere. Una dintre afacerile cele mai reușite ale lui Coreico în timpul acela fură pirea unui tren cu alimente, îndreptat spre regiunea Volgăi. El fusese comandantul trenului care plecase din Poltava ca să ajungă la Samara, dar la Samara nu ajunse și la Poltava nu se mai întoarse. Dispăruse pe drum. Odată cu el, dispăru și Alexandru Ivanovici.